Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ifani billah sania Kemudian di antara sebab-sebab kebahagiaan atau hal-hal yang bisa ditempuh oleh seorang untuk meraih kebahagiaan dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. orang, -orang beriman dan tenang-tenang hati mereka karena berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah akan tenang hati hati ini. Ini perkara ibadah yang ringan. Tetapi banyak orang tidak mengerjakannya. Antum lagi buat mobil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil direnungkan maknanya subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah segala nikmat yang Allah berikan kepadaku. La ilaha illallah wa la hawla wa la illa billah. Kenapa kita malas berzikir? Pahalanya banyak sekali lah. Di antara bentuk zikir mengingat Allah adalah baca Al-Qur'an.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 Dua halaman lebih rajin lagi seperempat jus, bikin jadual. Makanya di antara doa penghilang kesedihan, Ancaja Al Qurana, Robi Akalbi, Wannurah Sadrin, Wajala Ahuzni, Wadhababami. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar menjadikan Al Quran sebagai penyejuk hati kita, Wannurah Sadrin dan cahaya bagi dada kita, Wajala Ahuzni dan menghilangkan kesedihan kita, Wadhababami dan menghilangkan kegilaian kita. Dengan apa dengan? Al-Quran Shifa 5 versi. Ikhwanifillah zaniaullahu'ayakum. Di antara hal-hal yang bisa membawakan kebahagiaan adalah mujala satu sali'in. Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang kalau kita lihat, mengingatkan kita kepada akhir. Orang-orang yang kalau kita salah, menegur kita. Orang-orang yang tak kala melihat kita, maka dia berusaha ingin kita mendapatkan kebaikan. Memberikan ujangan kepada kita Menasihati kita Memotivasi kita untuk beramal soleh Ini orang-orang yang Mengingatkan kita kepada akhirat Dan menentangkan kebahagiaan Cari teman-teman yang soleh Jangan sembarangan bergaul Karena kalau kita salah bergaul Akhirnya yang masuk dalam benak kita Adalah sesuai dengan Apa yang sering digeluti oleh teman kita itu Ada orang yang kalau kita lihat Baru lihat penampilannya Sudah ingat akhirat Masya Allah orang ini Orangnya zuhud Orangnya demikian rajin ibadah Solatnya indah Orangnya tawa tawadhu. Orang seperti ini kalau kita lihat, ini harus kita jadikan teman orang seperti ini. Cari orang-orang seperti ini. Kalau sudah berteman dengan dia lazimi, jadilah teman yang baik baginya sehingga dia betah berteman dengan antum. Ada orang yang kalau kita lihat ingat maksiat. Orang ini kita lihat ingat maksiat terus. Kerjanya gibah melulu. Menceritakan si pulang si pulang mencari kejelekan-kejelekan saudaranya. Orang, orang seperti ini akan berikan kemudaratan dan merusak hati hati kita. Ikhwanul Filaqin ya Allahumma yaqum kita lanjutkan diantara hal-hal yang disambahkan kebahagiaan berusaha membersihkan hati diantaranya dengan memaafkan saudara yang bersalah menghilangkan hasad menghilangkan hil dengki dari hati kita ini perkara yang sangat penting luar biasa berusaha agar hati kita ini lapang tidak ada kotorannya tidak dengki sama orang lain tidak ahasar sama orang lain. Orang yang diberikan hati seperti ini telah diberikan anugerah yang luar biasa. Dia mau tidur, tidak ada rasa jengkel sama orang lain. Tidur pulas, tenang. Orang ini bahagia. Jantung kita ini kecil. Ya. Kalau kita isi dengan berbagai macam penyakit, ya. ada hasadnya, ada dengkinya, ada jengkelnya, ada marahnya, ada repot. Harus kita bersihkan. Sampai-sampai dalam hadis yang lemah, kata para ulama hadisnya lemah, sangat lemah, tapi maknanya benar. Rasulullah SAW mengatakan maknanya, Jangan kau ceritakan keburukan orang lain kepada aku Saya ingin keluar dari rumahku dalam keadaan Salimut sodar Dalam keadaan hatiku, dadaku lapang Tidak ada rasa dengki Tidak ada prasangka buruk sama orang lain tidak. Jadi ingin dadaku lapang Jangan cerita keburukan sama saya wa Orang yang punya permusuhan sama saudaranya Ini orang yang yang kasihan orang seperti ini Meskipun dia bertawuhi Meskipun dia tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini punya permusuhan dengan saudaranya, permusuhan dengan kakaknya, permusuhan dengan kerabatnya. Orang seperti ini tidak mendapatkan dua hadiah yang Allah bagikan setiap hari Senin dan hari Kamis. Hadiah yang sangat mulia. Apa ampunan Allah subhanahu wa ta'ala? Betapa banyak masyarakat yang kita lakukan. Dan kita butuh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunan Allah, Allah berikan kepada setiap hamba yang tidak berbuat syirik dengan syarat tidak bermusuhan sama saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, Tuftahu abu'abul jannah, kula yaum itsnin wa khamis fa yuzhiru Allahu li kulli 'abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kana bainahu wa bain akhih syahna fa yuqalu andhiru hadhain andhiru hadhain andhiru hadhain hatta yasaliha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin hari Kamis dibukakan pintu-pintu surga menunjukkan turunnya rahmat turunnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa yughfar kulli 'addin." Maka diberi ampunan kepada setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang di antara keutamaan tauhid, keutamaan orang yang tidak berbuat syirik. Setiap hari sini hari Kamis Allah beri ampunan. Meskipun dia terdahulu dalam dosa-dosa. Orang seperti hari diberi ampunan, kecuali illal rajulan kana bainahu wa baina akhihi Kecuali orang yang punya permusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan, "Tundalah" Ampunan bagi kedua orang ini. Tangguhkanlah ampunan bagi kedua orang ini. Sampai tiga kali diulang. Hatta yaskolihah sampai keduanya berdamai.